Iluntzen ari du. Otzantasunez ari du iluntzen eta mundua gris marengo ilunez ari zaiz jazten. Baina nik badakit bizitzak bakarrik eman diezagukela bizitzaren onena. Patxi Ezkiaga Kaitzatzo lagun artean, behin baino gehiagotan aipatu benuen. Udaberria, aurrera duza egula. Bait, desente gainera. Astelenetik aurrera ordea txartzera omendoa. Ala, dagokio gariari Esperantza txiki bat bai, enekok eta loitzunek musika edarki jotzen modutek aurgoizean, eutxiko digoakazo, eguzkiari. Luzatuko dugu Udaberria. Kaixo eta ongi torri. Itakara. Itzaren eta iratikoiko etxea. Teklatxoen mailan, eleder. Alzati fania, fiertate. Hitanigar anden borako sua. Baerdizkabada ere aurkeztu ditugue eh? gaur mailaren bueltan, enekodorron soro, loitzune berastegi, trikitixa eta ukulelea. Heri u apartizena La ulagun eta geihago hemen espazioa badago denontzat batez ere zuentzat ere baiantzule. Tarteka tokatzen da eta gaur zorteko gaude. Gaur musika zuzen zuzenean. Eta musika hitzarekin uztartzen daegunean, ba horixe, magia gertatzen da. Hementxe itakan. Osteetan begin istatizitie Irgilirekin terrazauntari Hori oh, bera da denen historia Helioak bardin zena handi... nintzitia Egun honen entzule, bago aze, gaur, baratze batekin Baratze bat ere ikera, udaberria hemen nomen da? O daegun ne de sut para El eder chikiari eskatzen diot irratsaioa larumadruitzetan sekanturekin hasiko degun eta gaurko aukeraketa eh baratze bat eh Santa Ageda bezpera degu kantatu genuen lurra esnarazi dugu gutxi gorabera eh ataun inguruan nola daude baratzeak Bueno, ba, orain di gesea un ez, ez? Baino, bueno, orain dio lantzen hasi bez, edik, azkenen bustia da lurre, eta eta bueno, naiz da temperatuarekin engainatzen du pizkeat, ba bueno, dio zai. ez? Saienule. So, Ataunen bizitzetzuk ez du esanai baratzeak gertu izatea edo urrun izatea, ez da gitenekok badaukan e, harremanik e, baratzeekin e, e, eta gertu izateaz gain aritze kontuarekin. Hoi da, ez, bueno, e, harremana baratzeekin gehio, ez? Ba gurason baratzai, baina atxurrekin harremana hondik ez dauketegi esan bai. Baratzeko produktuekin bai, eh? Handi etortzienekin bai. GARROSA BAT HORDUGUE KANPUAN GURRE AIDE EZ BORA Isko... Jolasteko prest? Bai, bueno... Jolastia da eneko? Mm, bueno... Itzekin, bueno, hemen daun nivelakin ikusita, pues igual, ez, e, igual nivel, eh, en bosgarren, nivelen, e, sen, igual kostaino zait, baina, bueno, zehun-zehun dauketen baita. Asa, arrankatzen badu harin, pues igual jolasen ibiliko gea. Hau, jolas, jolasa, eta erreixa, oso erreixa. Hornun e, baita aurkitu dut, hornun e, baita ez erreixa, da gaur egune bilaritu ezkio zerbait aurkitzea, E, hau izango da 2000 eta marreko elkarrizketaren bat e, goi horritarrean, orduan izango zen goi horritarrean egin jadakoa, eta elkarrizketa buka ere ba, askotan izaten daz, motzean erantzuteko e, galderak izaten, ega hor, alderantze ingo dugu, elkarrizketa hasiko dugu, motzean erantzunez orduko elkarrizketa hartan egintzizkizuten e, egin tizkizuten galderak egin goizkizut, ea evoluzionatu degun, ea antxe jarraitzen degun estankatuta edo nunga biltzan. Betikoak, eh? Badidez, galdetzen zizuten I igual buruan dituzu. <hazim> <hazim> ez, ez, ez, ez, eta gaina evoluzionatu bali madure edo ez, ez dakit en seguro diferentek esatitutela denaz edo galdera azkarretan askotan esaten ditugu, pues, bueno, barrund nestarenak, osea, ateatzen dienak, osea, a ber. <hazim> Musika talde bat. Asi geha, ja. <risa> ba... Perlian, esan gozuke. Badakizu zerre esan zenuen? Hori esan zenuela uste dezu? Ez, ez dakit. Jokoak bat ditu bi, bi alda ere ez, e, edo asmatzen saiatzea, esan zenuen, ja, edo orain zera antzungo zenuken. Ez, zen <risa> ez ba, esan det, pentsatzetun edo da maiz. Eta zesan otizendun? E, ez dakit, aber, baina, bimila eta marren... Ba, balitxege, oi esatea baita, baina ez dakit. Rupera ordolika. Beida, beida. <laughs> izan pues, ziteken ez da. <laughs> izan, gozan, galdera nola, oin demora gehiokide ten. Ba, igual, momentun, besatzen, ba, euskaldun esamarkoia, ez dakit beste <laughs> Eta... Abesti bat. Abesti bat. Bueno, lehen galdetu dizu bat, en, oi utziko dugeroako, igual. Baina, oi euskaldun esateatik, igual. En... Ba, ez dakite... Adibidez, Triguidixa, mm, se joezak? Jazan mundo eh? ezak. A ah, ezak, bai, bai. Eh, Tapia de Torrio, ezak. Bueno, ba, orduko hartan, hau da erantzun senduna. ez duzu horrein dela 2 minutu galetuzuten zuteneko kantu bat esai dazu e, perl, jam, taldearen eta orduan ere alaxe eskatu zenun eta huxe, ba prestatuan oantxeskatu diazulako baina behira baina ba, behira, eazek be, kuriosoa zein bai. da, ze talde da, zein, ze kantu da zer du honek berezia bueno, ba, azkenen da kanta bat, talde bat osartzen zaizu, segun nola arrapatzen zaitu nun arrapatzen zaizun eta nire ustez horrek ba, gero baloratzeko En, neurri horrek jartzen dizu, ustez ez? Zerdi, horren musika klase guztitan dau kristo nivela, eta danoi diferente guztetan zehiu, ez? Horti da, dator, neustez? Perliam izan zen talde bat, azkenen, bueno, pues aztea zean, o adrolesentea zean, e, anaiek eta zehen zuten duen, da bizkate hor fijatzen zea, eta Eta bueno, a, pues gustatzen zitzaien baino hor egontzanen kasetetik CD-ko kanbi hortan, ba etortzen zaizunen lehenengo CD reproduktore bat etzea eta eta urtetan, ba e, pues 3 CD eta horietako atzan pues perdiam, Eta ja asko gustatzen zitzaian, Ba, staia bilau non nere gustoko musika, igual zan porque CD reproduktoreaz neukelako, ez? Esenaizute horrek influituta, ba, CD hori gaitu nitun 10.000 aldiz gehiyo, ez? Eta gero hortik ba, taldea kontrolatzea, bueno, diska ezberdineke kontrolatzea, kontzertu bat o beste, bueno, kontzertu bat per jarmena eh Eta, bueno, kantau, ba, azkenen, ez dakit, ba, biskiaz flojo harrapatu zin, zin momentu baten, ba, ez dakit, volumen altun aitzea, eta zerbait berezi sentitze horrek, ba, gehi hofijatzea haki zuez, ez dakit. Pentsa eixerita zundela danzan jarri zailu, badu zerbait. Ja, bai, eskegaina esat, esatia zula, en bini eta marren abesti hau esan nula, pues, ezta toki guztitan esatzen duten, bueno, ez diate galdutu askotan egizan, baina esan nahi dut, ezta da preparautako erantzun bat. Baina ja? <totipasen> Ota plaza bat? <risa> plaza bat. Claro, es que según se formato taco, Bueno, músico, eso no hizo, eh? ta es su pelota Pensa a la galdeta Si usted en la bera gara ya Vale, vale, vale, Or, bua, <risa> plaza bat Pues, ¿qué es eso? Bueno, esto es lo que penta Pues, momento en tan Plaza bat Pues igual Emociona una buena Igual Oin dela gutxi, ba izterrazu. Ez, mm -hmm. ez da egitea justu gutxina jodeten toki izanlike, eh? baina baino... bueno, urte askotan egon gabe pixkiat erromeri munduko plaza hortan, hain important, importantan plaza hortan, ba, pixkiat lehenko urte naukenu aukera, azkeneko, temporadako, azkeneko konzertu ean, osea, erromerian ematea, eta gaina seguran bizan andon izkerrakin, aspaldiko launea, aspaldiko e, bikotea, zera e, parejan eta, osa trikit izan, esan eta oi, pues, izan zen, zerbait bere ziezatik azkenen, ba, bueno, ueko pues, bat utzi ziaten, ikanpon, ne, nere, nere kabuz jarri nintzen urte horietatik zean, ueko pues, e, bat utzi ziaten, eta, eta bueno, guztua aprobetsatu non da, egizan oso oso guztua nintzen. Ikusentzuleak ikusten, entzuten, eta batez ere dan zan? Bai, egizan horrekatik, gaurunen aintzaiedan, Hoi ez, aizterazun, ba, bueno, kasui ematen da, jendea dantza juten da, ikusteare beha baina baina egi esan plaza bete eta ikustea dantzan, eta gaina, pues, bat bukau eta besteat, eta besta, eta besta, eta, eta ordu terdi, bi, iru ordu jendea dantzan, hoi, ja toki gutxitan hortzea. Musikariaren zatorokorrean eta rekiti larientzat, pandero jolentzat, hori motibagarri ezango dazta? Bai, erabat, ez dakit, azkenen, Eh, Eztak, gu hasi ginen, ez, adolestentzi hortan, azken den, pixkatkalen jotzen eta mairu amalao amabost, pues, oso zaie zan, nunbait dantzan, astea bilaun. Azken den, azken den, eta hortik, ba, et, sentitzea, jendea bizardi patxetan hasta kotxea jun eta kamiseta aldauta buelta beize, eta hoy oi... eta jendea ba urte gaztegok tameti baino baino hoy berezi da bai hoy zaia da gaina pues gaur honen dantza nikuste jende pila bat eh ez da hitze tabernatan pues, ni ez beste guzti dantzan ikusten ditut ez eh einmarra da edo zean da izan izan jende horta dantza pues, os Orduko hartan herri txiki euskaldun bateko plaza. Zaletasun bat, bota. Zaletasuna, ba bueno, biskat, bueno, eh musika za parte, musikan adar gustiz aparte, ez, ba ba kirola, ez, ba mendie. En, bueno, kirola oro correr en Hortik bai, gustatzenzat eh biskat ekilibratzeko egin musika mundutia torretzen demasak eta... Ez. Mendia esan zenuen, bota bai. mendibat? Baina, dagoi, agautz, ez dakitzen esan un momentu hortan, baina egien esan agautz dauketnik, eh, bono, lehen talde ebezela ibili ginen, baina ni urduan, gainat etzitzean bat, gustatzen izena talde horri hartzeko, erabaki hartu zen eh, botazioz, da... Baina jakin gabe zen mendi izan, ez? Eta da, da gauz bat eh orain baloratzetena, mendi baloratuna, zedi azkenen asko jo naiz eta gaina sentitzen naiz bakarrik, ez, jendeik, e, mazohatz, at atatzea, bizkete, ez da jendeik, eta hentzan mendin hori da importanteena. Biskiat balimasoatz, biskiat atatzea, biskiat ez jende hartetik o zure zure kasabitzea, semafori bete gabe ba, jendei gabe baita, ez. Na? Bueno, guk ere hori aukeratzen dugu eh e begira da konexiotik, esaten dugu, bai, guk ere bai, beste beida. batzuren artean, baina agautz ere oso oso maiteko bera. Ba, ez, te, ez tegu koinciditu, baina <laughs> zueke, pues, partikak gozue, ez taula jende asko, eta uh -huh. bueno, hagu, zue, espero jende gehi ez animatzea. Hori, eh? Masifikatu ez tegu egin, baina o, tartean, tartean e, menditzoren bat aukeratu eta goizpasa politu bategin izan ezkero hortxe. Agautz, oporretarako? Jore, ba, oporretarako... Hiezani ez naiz ata ikeragarri ez naiz e, oi pues asteko eraero atana horitako bat et baino mendi esango nuke baita mendi ingurua herri txiki bat mendi ingurukoa o kostare gustatzen za playare gustatzen za baino ja gei masifika gure inguru hontan orduan esandako euskalherria oporretarako euskalherria gertuko Eda. gertuko zerbait eta ame bat eneko orduan esaten zenuena Ezorrain ez atenzionatuta, boto eta interesatzen den. Bai. Jo, or galdera azkarra ta ametxe bat esatea, netzat izango zan or geituko ni zen blokeatuta ta euskara igual espagetik izango baina en ametxe bat ooain, pues, goñarte ukieten, ez altibajo kiñauki ta en bici, ez? Baino baino azken aldin disfrutatzen naiz naizen bezala ta ta uduketen ingurua, Hori mantentzea eta, eta bueno, launpareak gehiago zautzea baita. Orain arte daukadan ingurunearekin luzaro jarraitzea. Bukaerar arte. Ala xe, esaldi eh? boro bila. <laughs> Joder. Ez te dirakurri eh? egiten, ez eh? da, ja, nuna eta zama. Eneko dorron zuru kaixotan getorritakera. Kaixo, eskarrik Ba, nire bikotek idean, nire, lan, bueno, aspaldiko launa, eta dean loitzune beraztegik egin, bai. Eh? Zeratik, bakarri genitzen atrebitzen soño jotzea, pixkiat, pobre geituko dela, ez? Eta, eta bueno, bea etorri zait, baita laguntzaile eta eta txofer eta dena, eta, bueno, eta bat eze, moes, buk eleleako hotzea ganekin. Loitzune beraztegi, egunon. Egunon. <laughs> Agautza ipatu dezu, eneko aspaldiko kontua dira, agautz taldearenak, e, ornun baitera ipatu zen, nuen, agautzi izan ezpa zen ez dakit ninon egongo nintzateken, agautzi izan zen, ura gertatu zen, eta oinarrietako bat izango zen, ondoren sortu honen oinarrietako bat, e, ura izan zen, nora iritsi deneko? Ja? Eh, bai, eske agautzen, eske adiño hie komplikatu dira, neuzteza. Gu ginen agutzen, ez da kide, gutxura bera, osea urtekin o, ulomuz. Da urte hie komplikatu dira. Azkenen horrez da 13 oh, urtegin nin ni, ni dauketen gaina ez naiz pertsona da urre egin una beigitsita eta, jenduna, e, be, be eta en, hoietzan etorri neregandik o nere aldameneko lagune handik E, talde bat sortu behar dugu, ez? Oiazkenen gurasok eta pixkiat jartzen dizue, ez? Ba, igual batek esan dizue, jo, ba, hemen jotzea etorri hori daik ezue, eta zen, ja, da, dani bakarrik ez, ba, ez? Aztentzea inertzi batekin, ez dakizula noa, noa zoatzen, ez? Eta, bueno, pues, egi esan hor, koinziditu benoen soinuk imeintzete nire lehen goran, eta gero haritz e, lauminaetela, Azkenen nivel igualzun, azkenen gaina konpetizio bat zeon gasi abesti berdinek, o sea, berdinek ikasten goatzen aste haste haste berdinekin. Da azkenen hor, ba ba zeun bat, azkenen pisa berdinek ikasita eta eta hortik hasi izan bizkat, ez? Baino ez ez dakik gure iniziatiba bidez o... eta gero kontu hau gabe, oza, azkenen kontuatzen zen bizabiltz ba, herriz jotzen Bat eze, igual, pues, merkea ginelako, ez, ez e, obena ginelako Azkenen, mila e, aukera zeren, ba, bazkal hondotan, e, bueno, plaza animatzen, e, kale bat, e, Gaur egunen, igual, trikitilari gaztek gutxigo daukeana, ez? Gaur egunen trikitilari gehiago dau aukera gutxigo jotzeko Horregatik guztien die, berrogeinaka, kalen pasatzen, berrogei gurasokin, Eta baino hortik hasi zanez, gero a, ador maila hortara, osea, zen dut, aiauginenen bai peligro daula zure launek ikusten dituzu asteukaran plan bat ikinen, eta zuzoatz o ondo edo gaizki pasatzeaz, ez da gizu zer resibimentu jasobar dezon, ez da gizu zer, zer biatu azunez, eta batzutan bultatze ginen, aztuta launek zehintzuen, eta batzutan pues, inbide egin zehintzuen, ez zan esperintzioa izan, no? o sea, baño oain kontuatzen ze azkenen zenbat ordu joinutzen ze base hartu genuen bai musikalki bai improvisazio mailan baita eta baita en, sozialki o ez dakit nola esplikatu ba azkenen zu herri bateag jotentzea da aldamenen tokatzentazu baskaltzen tokatzen dana eta batzutan maho goa, besta duten iztuna beste besta duten insila goa, baina zuazkenen amair urtekin, moldatzen datzen astentzea, ezade bezberdineko, pentsamentu bezberdineko jendekin, eta ni uste, balore hartzen dela, eta balio izan digula, gero ondoren neurriatea beste hartzeko. Mm -hmm. e, eneko irakurri denagatik, e, ondori uztatzen dut, e, enekok balioan jarri duen gauzetako bat badela, Eh, motivaziori aurkitu nahi izate izatea eh? eh, denbora baino lehen erre nahi ez izatea mm -hmm. eta, eta bueno ba Ba bueno, pizgarriak eh aurkitze, ez? Eh, lehen aipatzen zen ituen gora bera horiek badietan daitezke zentsurtan, eh? Ze eh, lanean nabil, eh, ez tiotera bat musikari nere burua eman nai akaso denbora baino len erreko naizelako, momentu batean aurkitzen dut espazio bat, eh, zerbait berri eskaintzen didana, hor beste apostu bat egiten dut eh, garrantzitsua zeuretzat eh, musika zugan bizi-bizirik sentitzea. Bai, bai, bai, eske hoyanetzat izan da, klabea, ez, azkenen, da, hori erabakitzen nola ze, ze tempotan jarri gauzak, eta zean, eta askotan gauza guztita, gauza askotan, ez da, bakarrik trikit nik, eta zean, bakoitzek igual, gauza ezberdinetan, faiatzen du, alde hortatik, ez, ba, tempoi ez jartzea ondor, eta ez, ez bazaude prestauta aurre aitea alare, ez, eta nire ustez, bueno, repertorio eta tekniko gita bai prestauta egon gintzela da bai jende batek gaina esaten zila zeiek ja hau talde bat en, berbena bat motatzen ez ba, e, eta ni uste pertsona, osea ni ez neola preparauta azkenen zu behar berduzu beste maila bat de, bat iniziatiba bat izatea en, emprendedorea ose naiz dut ba esatea ja hau aurre eta zure idea izatea baita Eta hortako eduki gartezu, ba, ni, ni urdun pertsonalideik ez neuken. Falta ditzean pertsonalide bat hoi da iteko, eta hoi bizkarren hartzeko. Zetik. Ni urdun hasiko banitze, seguro, gaur, hemen eon nitezke, baina igual ba, perretxiko gati izketan. Mm -hmm. Zene dute, ze, azkenen, erretzentzea zea edade hortan, eta peligroa dau, dana, dana, pikuta botatzeko. Eta nik suerte haukinun, azkenen, bapiskat, talde agautzen gabiltzela, bapiskat, Euskia, bueno, pues eh, esperientzi hobek baino, txarrako, txarrako, txarrako, bueno, ez zainoanak eh, gehi hozien, ez? Eta ikusten un, trikitis, ja, ikusten ziala, bagerrik, eitzen eh, eh, eh, ginozten eh, irterak eta gehianak ez nilun disfrutatzen. Eta izan za momentu, bah, azkenen gura iso ikomentatzen dizula, bueno, ni hau utzi imardet. Da, bueno, tipikoa da, pues ya, gura iso esate izuela, bueno... Vale, pues, talde hau txiko zu ta, ilen, xa, da, urungo, zain, eta urrungo hilean trikitisa Eta urrungo zen, eta dan hau txiko zu, eta edadea, ah, parrandak, eta zera Eta justu, izate nena, ez zuzteatik talde hau nahi dut, ez? Eta hori pues, lehen gusuk lagun minek eta neuzkela talde, ez tala asarre batek atik, ozera Zaten esatea, bale, zerti, disfrutatzen esarritu nahi eta, eta nahi dut, hiruro gaita Bizi bali magaren, pues disfrutatzea, baita. Eta, netzat, hoizan da sekretoik rantzitsuna, gaur emeneoteko, joe, ba, pues nire, disk, nire lan, lan bat aurkeztenaz. <hazitza> e, pentsa, e, erre ez eta urrundu ez, baizik, eta azkenan musik eta trikitia, bizin modu ofizio bihurtu duzu irakasle lanetan, zimbait taldetan aritua, eta aritzen zarena, e, proiektu berri bat oso pertsona baina esku artean daukazuna? Bai, bai, eske zeinek izan azkenen, bai, talde autzi nunen eta zean da ni orain dio seitzenun, ez? En batxean jotzen eta gaina ja, presioik bueno, ez, baina ez naiz ja berdin dizu zer jo, ez? Edi, ez dago zu presto barrik, zerbait. Ez dago zu repertorio bat berritu barrik alde hortatean nugen batelanik, ez? Eta gaina, pff, ba, da, ja base bezela degen uzkan abesti batzuk ez dituzunak azten bizi gustiñas. Eta hor aztentzea bizket, pues, nahi dezuna jotzen, hasta izkutun, jendek ez zunan nahi, osea jendek zuen zutea hori jotzen ez dezuna nahi, osea pues, eh, musika batzu igual pues, eh, ataunen bazpare baju joarrekok, eh, so ez dakit, baina hor aztentzea pues, probatzen bai musika ezberdinetan sartzen, eh, nahi dezuna aiken, vamos, eta Eta hortik etorri izan, ba, azkenen ez lanbidea izan, ni ba hasi urtekin, pues eh ba, e, Jaso Ideazabalen hasi Eta gaina 8 urte terdiin oso gustoa, eh bueno, jo un baina orokorrengoso oso oso gustoa, balora tu sentitzenitzen gaina. Eta ni gelenun inundu guste, pues momentu honta iristeaztik azkenen nian jubilatzea ikusten nun ez? Esan dut ja ainon clickbait ba pizka ateran itzen, pues ba, gaztetan esaten ziona talde ba, sortu ukezu, bat sortu bar aukezu, bat kanponean, eta disfrutatzen etzen. nire nere nerea ah, desagogatzeko zea izan, el korrikaita ta ez? Eta edo beste instrumentu bat hola. Eta horrek presio ez horrek eta hola, pues ekarrit gero pues baten bidez krisi edala ez daitze beste da zaula aukera etorri zaizkit eta omen momentu ondama irakasle eta, eta, eta bueno, konzertu edatik siat biziga. Inauteriak badatoz, guztoko? Ez gehiegi. E, ez gehiegi. Igual iauteri eta joan eta han ikustu egiteko ikusikoia tonto nahien, ez? baino ez dugu, ataunen ez dugu inoiz oitxuraik. E, oain bai, oain erri guztitan dago ez, oitxurak baino baita igual personalidaden araberako gauzat iru itzate jauteritan disfrutatzea hoez disfrutatzea igual personalidad faltak igual gehi disfrutatzea ematen segun ze kasutan baina ni ez naiz izan disfrazatzeko izan eta aunematen espero et txipoki baita aldatzea eta ba zer baina ataundik nola ez daun indarroi hartu pues tolosa larun baten Jut eginen, dalarun baten inorrezta disfraza, disfrazatzen, oseak indarra hondik ezin hartu. Ia, da, ez <laughs> <laughs> bai. da, hemen etolosaken duta ba, oitura hondirik ez naparroan gehiago. Bai, Akaso, bai, bai, bai, bai, bai. Zo Akaso, esan... zopilotesekin topatuko zenuene... <laughs> bai, bai, egizan gaine erdi, <laughs> erdi, erdi disfrazauta ibiltzen gea urte guztin, oseak zen eztut, bai, toko zaiu bueno, bai, jauteritan, eta gero festatako bai, disfrazeun nena, no, ez da, baino egia ez tet este deuki inungo, este furor riqueza en Zer musika talde honek? Zer du berezia? <risa> Puh, bueno, berezia... Zut barruti guzita? Ba... Berezie bat eze... Claro, ni hau... Hain dela amarrutea seginen. Eta... Hauek aurreta izien... Beste izen batekin, baina, bueno... Antzeko taldea zen, ez? E, struktura, berdin... E, Zain? No, Hain no, Eta... Proba bat eia dituziaten... Eta nik nunez zautzen, ez da izena ez nungo zien, ez kanta bat, ez nunez zer ez hautzen, ez. Eta pues sartu nintzen, prueba deita eta de ba familia un día ten hau, ez? eta gaina hasita seitun ja sendilu nintzen familia un baten eta gaina parte importante bezala jarri ziaten eta eta nire ustez, e, ja funtzionatzen zuen zerbait izan eta de repente esena toki baten ezeotetik Pues, lehenengo kontzertutaina jendeak zure abestik jakia eta dantza baten plazak betetzea ohigolpe ikerragarri da, zeti azkenen talde baten a, kit, ibilbidea normalen izaten da arraka e, plaza utxitan jo, e, ez ba, toki txikitan ez daki izetan e, niere izan zen justu kontrakoa eta gaina esaten dauna... Igual, eukizkaten gabezi ziorik izkutatzen eh, oso herrezadan toki baten, azkenen behatzi laun jotzen, eh, dana eksaltokatak jihika. Azkenen oso gauza komodoa izan zitzaian eta gaina, eh, bueno, konturatzen zea ogoita sortzi urtekin, ogoita behatzi urtekin, en, dana ez zeolaba, ez? Galduta eta eta rantxerak, nahi espezialki ez dana nere bihotzeko musika eta ingure gal, ez dakit? nere ingurumeintzeteztana asko asko agizu. Eh, haiek eta gustatzen zaio, baina ez te eduki etzen hor, ez. Ez zut ut bad arrepentes hartu nitzen, ez, mundu baten berri esana, baina po, r 6 eta oso komodo zetik hain nai nun hain gustatzen Eta hoe, de 0 a 100, ez, e, en bila nola funtzionatzen durek behatzi laguneko familia e, nahi nuen egiten uzten zidaten hau da improvisaziorako e, tarte zoragarriaz eduken eta dauka e, eneko e, nola funtzionatzen du bakoitzak improvisatu egiten balin badu <laughs> nola egiten du bato bai, on, musikak gauza da, <laughs> da azkenen berez bintzete bueno, lehen dik dauz mozera, dakit, referentzia zuken, musikatalde gauza edo rantserak azkenen struktura nahiko errezadukea, esan ez Seniz dute iruakorde, lauakorde bultaka bultak azaitze, eta oso intuitiboa da baita, es, maso menos. Eta, karo, hor ba, azidez, bi trompeta, joarra animadue, bik ez dixo improvizazioa, hori dana prestauta dau, bai? Garri nik, pues, abesti bakuitzen, nahi marra animadue, berrogita bost, arreglo, zetik, abesten duenen tarte hortan, eta nire memorizazio zera, gabe zionekin, egin pues, dutena da, ateatzen dana, bai igual zati batzuk pues, berdintxu edo berdine joko ditutela, baina ez dauzetan, ez? Azkenen, nahi eta nahi dezaketak, alde hortatik, trompetak digozte, klabau, baxoa, gitarra, eta nahi, maso-menos, klabau, bateria, ala bali maiz jo, obe, eta azkenen beste guztia bastante, dijo bakarrik nahi dauket libertadioi, azkenen, zetik, Diskoa grabatzea juten naiz, jakingabe zei mardeten askotan. Eta nire aldetik faioa, baina baita imposibilea ikusten dut, da ja ez dut planteatzen, be, abesti bakuitzen, berroi arreglo prestatzea, eta gero amazaz pikanta diskoan sartzea, esan dut, nire burun ez da gaitzen, Or, estudio falta, igual falta egun goa, baina horregatik zure arma ibiltzen dut zutala, improbizazioi, buzale pues, inetxukun gitzeaz. Akaso klabretako atori da, eta horrek ematen dio freskotasuna. Ba, Arrakastako bai, jarraitzen du. Bai, hombra, nire improvizaziokatik arrakastak ez zuzituko ez, <gülüyor> baina bai ematen diola, bai nire ustez, bai zetik azkenen, konzertu guzti diferentekiz nalitzezke. Asta, pentsa, umore berdin jenon da, ezbazia ondo aitzen, oso diferentekatzen da konzertu ez. Eta, baina ez, arrakasta, bueno, ordanetik dago ez, nire ustez arrakastan parte haundi bat behintzet, da abeslaria ez? Azkenean abeslarik transmititzeuna, nire talde baten, hori beharrezkoa da. da. Ez badau, ez da ezer repasatzen, baina harrakasta zaie da. E, lortzea, taldeeko burue, ez badizu ezer transmititzen, orokorren jende gehiena, ez badio, ezer transmititzen, seguro daula jende bat, ez dionaz, zero transmititzen diolena, ez? Baina, orokorren, nigu uste, E, amal laburteko otatik, hiluruogit, amal urtego arteko jendei transmititzen dio, zera, abasela eta hor dago, unera ustez, freskotasun, eta hor bai daula improvisazioa gero kantatik-kanta, eta dut bean notatzen da, kontzertu guzti diferente dira, ez, eta horrek baita engantsatzen du jendea, ez tala gauz bat gaur egunen showe demandatzen dan momentuotan, ez, e, behar dezu show bat eukitzea segunduatik uekoi gabe en speech preparatuk eta dana, dana klabau dijozten hoiek pues, horrek lehenengo lehengo kontzertun neuztez sei Jesus en, nustez, e, geizuz, en bueno, e, entretenitzen dizu, ez? Baino laugarren kontzertuan ikusten duzu hau da play ematea, ez? Eta nere ustez guortik era bat ateatzen, ja? batzutan geiegi, ez? Baino hani, Netzat gauzai gaberatzena zo pilotoeseko idauke. Bai. Aurkeztu guzu zure trikitilauna? Trikitila, una? trikitila. Trikitilamentu hau. Kiste guzu? Aurkeztu iozo jotzen, edo ja en, deskribatu imarte. Bai, hau aurretik, orden. Ez kite zenbateraino ko harremana sortzen den. Bueno, eztegu orokorrean ere itze hingo enekoren eta izenik ez duen edo badu izena. Badu bere izena. Ezta kite zenbaturte ez. dara matzazun berarekin. Ezta ba, bueno, triki honekin gusto un poco chora era eh en ni guste urte Zortzi... eta aldaketa horiek noiz egiten dira? Puskatu egiten da aurrekoa edo etxean dago aurrekoa edo eh yeah. e, ba ezta kisarra soirenagatik right. e, beste bat naidet edo beste bat hijo begia baina aurrekoa bazterrera uzteak pena ematen diteta, eta hortze dago etxean eh txikitshotatik hasitako museoa 1 2 3 dute gozu cerrarman sortzen den Ja, yeah, hori da fakoitzek beak, ez ematen dion za. Nik en adibidez nik lehenengo trikitixa etxen dauket eta gaina adibidez diska grabatzeko kantanerdik eh trikitixa horrekin grabat daude, bai? honekin ba, adibidez hau etorri zan eh, beste trikitixa ban eukan, joistu zo hasi nitzan, eske hemen tonalitateekin jokatzen dau bizki atez, azkenen eh, gitaran segila bezalako trikitixa behar du, segilan partez trikitixa berri atez eta Ba bueno, pues tonalidad de eta eta ja ban euken aurretik bakarrik ba ez ne on zetik stridentegi izan eta izan eta main daukatan baino hobea izan, trickytia, baino einuan cambiatu, ez? Ba jun eta kanbiatu ta nun. E, usatu da, nun usatua doto sinun, eta bai, eske trickytia bakoitzeekin zure historia badaukuzu, ez? Adibidez, trickytia honekin ba ez naiz, parte izan da gauza kurioso batzutan, ez? Zopilotezen asko ez dati biliz, gero aldatu nore, eh? gero pixiat soinu xinpleoago eta nortainoagoago jarri giniuzten, baina bueno, hauek honekin adibidez izan estatu, estatu batutan, eh, australian izan nahiz honekin jotzen, eh, trikipo batea bat diten, ez? Eta, bueno, pues, behira jartzen ze, eta igual etxenetzean akonturatzen, ba, ingaldera honen arabera, pues, ez da, bueno, honek, ba, ere parte bai, biskiat. Eldua urretik, nola sortzen dira proiektu horiek? E, Australia, estatua hmm. dugak, e, nola sortzen dira? Ba... Bentsatet oso aberats aberatxak izango dira, pertsonalki, ez, e, bizipen modura. Bai, ba, nik esango nuke danak etorri dela, ez nere izi, iniziatida bat, etik, lehen, e, Esan dik zut emezela ez, ez naiz izan, da momentuz ez naiz pertsona bat, bua, aurrea ikendu horitako bat, mun, bizin izan bar da, biskiat, da bueno, hoi pendienteago gau, baina, etorri zait, ba, ez dakit, ba, suertea, koinzidentziak, ez, ez, ez esan barren baietza bai batetik, egual etorri zaizkit, gauza batzuk ez zindigenak imaginatu ez. En... Nero ez dana koinzidentzia eta horreotea momentu hortan preparauta ez? ez dakit, bakarrik suertearena ezin dezu baitaz, edik suerteak imagarrik zaieda, ez dakit, gero estatu datu eta berriz. Beinen gainak duzu baina bialdiz. Ze harrega du trikitixak, Australian, estatu batuetan? Baikera garria, ni baia, gehi du naiz harri Baina jasunun, bat eze, estatua batutan lehenengoa jasunun beharnun puntsoi yes? ez. Zatik, hemen, ja, nik uste, orokorren nazkauta garrera trikitizakin. Zatik, batzuk, bat bere arrazoiak ez. Yes? Baina, batzuk, ba, tradizionala ikusten durako, bestatzuk... Ba, azkenen, momentu hontan trekitisak ikusten dezun, kalen ikusten dezun, eta da, derreieno. Mm -hmm. Nire iritzi da, e? Eh? Ba, Ibal, oin, otxe ingo, bagerramatea, kristonak esan den, egin? Baina, derreieno esan nahi ezut, zetik, azkenen, nik bizi izan detelako, ez? gaztetan eta... Osa, gazte gotan. Eta, nire ustez, gaur unen, kartela pixkiat gutxi gehitzema da, bez... Pues, trikitilari ekin e, alaituta, ez? horrek gehisa hobetetzeo, eta gaina plaza gehi hobetetzeo, mm. zati ikartzen maizu hogei ikasle, hogei ikasle horik ikarri bat beste berrogei guraso, eta ja, festa bat, igual, utxik dauna, pues, ja ematu argazkiako ondo getzen da, ez? Daner ustez, horrekin nekatzen nahi gea publiko bat, publiko adez, pues azkenen interesa edukile iken jende bat zati pentsatzen du trikitixa hori ez? Pues eh klasse tanikas de lau, lehenengo laua bestik jotzea buelta eta vuelta eta buelta ez? Horrekin peligro badau, osea, horrekin ematen deu aukera bat igual ikaslek ez dauk lehenesan detena, ez dauke aukeraik e, tokitan eta toki selecto eta o sea, ba, gauza en ba tan, eta hola jotzeko Baino ari lortzen, igual, biskiat, mundu guztiri, biskiat, ba, ja, alizientea kentzea, ez. E, hemen gauza oso kurioso da, retrikit Baino Baina, ni uste publiko batena iatzen gara, eta beste bestena, ez. Normala da, bezala gaur honen pues, dana diversifikau da, azkenen zabaldu da, azkenen, oindela, hogeita mar urte, askoz, zaletu gehiago zeon, zetik, behaiek bizi izan zu den gaztetan, trikitizan, ez, ba buma e dantza gauza casi de gauz batetik zetorrera eta gauzurrenen bakizu gauza da gehien triunfatzen duna, ez? Mm -hmm. Ba hortik etorrika bakarrik guri ez ditu transmititu aimeste gabe igual desviao normala bezala ta oso ondo iruitzen zaten bezala, ez? Azkenen musika men historia bat dauke ke ke oso histori txikia da esan azkenen besor bu meo baina baita ezin deu pentsatu oiola izan berdinik eh, urten ukelelea <laughs> zer da ukelelea nik saxan ukei bai. gitarra txiki txiki bat gitarra txiki txiki bat pizintasunetik pues, gitarra eh? baino erresago pizka jotzen da nau Ukelelea oso oso oso ondo jotzea, igual, pues ez gai ge, hau ko inoiz, ez? Baina bai, bueno, niko hain momentuontan gaina en, klaseke emateko hori ibiltzen ditu. Da, iruditzen zat, oso, oso era erapolitea umei gitarra bidea eakusteko. Esan nahiz dut, azkenen, gaur egunen umek en, zazpi urtekin hasten dia instrumentu ikasten, hiruzentza dena geiegikoa dute eta ne ondire ai nai zaikusten eh? azkenen gurason sartzen dizue baino eh? ez eta zu, zazpiurteko 7 urteko ume bati gitarra bat jartzen dio zu aurren eta ja bakarrik frekiloa ikusten zaio ez eta, eta parte pues dana zaite zaie eh? azkenen zazpiurtekin. ez bada hogeitatik bat atatzen da bezala pizkat bizkorra ez Bestentzat izan diteke tortura bat, eta garo, behaiek eskautako bat bada ez? Mm -hmm. Gitarra ikasin edo, zati ikusi dio, osa bai, o, ez daki izaini jotzen, baina esplikau hartzei jo, ez zindala, eta de hortan, ez? Oi nola bai apainatzeko, hasi nintzen, ukelelea guztien, ez? Eta bueno, ba, pues, hor, azken ero, ukelelean duen guztik, balio dira gero, gitarra, eta nola bisoka gutxiko den, txikigoa eta manejable Ba hortik, asi baita, azkenen, bueno, pues echen, creo que u gustoko taulata izan, pues ba, umei ia gusteko ba, gitarra osoka mundua, eh? jatorri du? Ukulelea. Uf, igual orain botatzio zera, istori ostikoa, baina ba, jamaika izan liteke o, nire ustez hortio irikola. Eh, prestatuko ditu beste bai, bilagunak? Bai, oida, oida. bai, hori da. Hori eta Trikitia ta ukuleleak, megairagarki batzuk eta bueltarako. Ze, zeskineko ze diguzu ez ze joko de zu, eh, neko? Bueno, ba, a ber, en egizan, bueno, ekaitze komentatu zinen, ba, bueno, jotzea eta beste, bakarrik ze joko arte Eta baita gero, pues diskako abestik danagamen jotzeare, pues, nahi zati, oa indio egizan abesti bat bakarri publikau da, bueno, publikau ez, gaina ba, Euskadi ratin jarri zuten behin, e, ez dakit, besten bat e, naiz zirratin, ez dakit, eta, eta, eta bueno, nahi konuka oa nola salmentan ez dituten jarri inon, bakarrik kontzertutan saltzen dituten, martxo arte bintzat, ba nahi nuen, ba, bueno, piskiat launek, o, bueno, pues, juten dan jendea, jakin gabe juteatze zer entzumar duen ez eta baino, bueno, hemen pues, joe, solako pues, elkarrizketa potolo baten da, ma baten ba, ba, ez dakit pentsa duen, bueno, pues joaldet bat en formato ezberdin, eh? imposiblea da Freddy B tekladu gino hartzea eta eta, bueno, pues, ukelelekin eh? asiera baten, asmoan nun bezala izango litzek, hasiera eh? baten asmoa asmoazan trikitisa eta ukeleleak ino gitarrakin piskiat launtzean ne honek grabatu grabatuta baina bueno, egizan bi eratago hobeto ditzen da, baina bueno en, diskon daun bezala, ustez, eh, orokorren ama, ama bi abesti kompleto gogitzen dela ez, baina bueno, pues, en, atzo gauen bueltaparia demanda nahiko txukun gehitzen dela ustez eta, bueno, pues, saio gogea abesti bat jotzen diskokoa Eskarrik asko, eh? Eneko doron surta, loitzen eberastegi, bueltan, bueltan orkestu gugu zu diskoa eta diskoaren atzean dagoen guztia, nahi da zuen, eh? Horro, agertzen hau. Sí. <risa> bigarren kontzerturako sarrerak agortu taude. Noiz izango da 3.a tanun? Ya, ba, jode, ba, ba, stay you, Bai, ez ba, bigarren, claro. lehenengo nego kontzertua ondo ata zan, egin eta toki berezie eta oso polite eta eta ja ikusi genun seitu nola saldu zien eta bueno, baita pentsatzen unen eh? erdi bet eta etzala gijuko azkenen urte guztiotan hain dituzun lan guzti eta herri baten ez zeru lehenengo lana berroi urtei ja e, e, e, dodzuktzunen bainoalaren ainun toki txiki e eh? naiz da jakin jendeak kanpon gehiu hartzala zati formatu txiki hontan baina ainun toki txikia eta berezi izateaz eta eta, eta bigarrena anunziahun unen ba uste, bintzet, o, berriz, en unuste beintzet 100 berriz eh bai en, ahortuko ziela eta gaina jendeak kanpotik ba, ataune makarri jarri nion sarrerak eta pizkat ba kanpoti etorriz eta deituz eta nola lortu le ditun eta ez eta bai hiruharren bat ka, ustoa ustua antolatuko nobea ataune baita azkenen ba hasta eta aparte Bueno, asko eman dien, eta eh, unek baita musika... azken eh, ...lantzealdetik lan eta... Bueno, ...aukerak eman diizkitu, eta gela bat, ego, este, ego, zen? Eta... ...baino, ez dakitena da nu nein, berriz. Bai? Osea, eitxeko tan... Pues, ...martxon... ...baita Freddy Gizajoa okupauta daien, nire bai, eta ber... ...karambola bat emidaz, fetxa... bilatzen daun biolibre da daukuna, eta... Hoa ez dago garbi, zein godan, egin godan ez da nun. Aipatzen izun, opari eder badelako hau edozein entzule rentzat eta edozein bueno, musikazaren zanik uste, edozein erritar rentzat. Kontatu ingo dugu pixkat, nundik datorrene e, guztia e, azaroan, bi miliaten beretziko azaroan, behasain gopoioko estudiotan, e, zuzenean ama bikantu grabatzen dituzu eta hor sortzen da, ba, orain dik kalean, Eh, eskuragai ez dagoen disko eh, zoragarri hau noiz heltzen dio eh, nahi eta Irrika horrienek bueno bada momentua eh banoan ere iniziatibarekin eh, disko bat modu pertsonalean eh, sortzera ja ba ni guste Azkenen, trikitixan trikiti mundun hau mundu txiki eda. Eta gaina, gatozen epokati gatoz, eskiad ba, osea, emate, ez da, generazio asko atzea imarrik, ba, ya, inkluso, ja gure gura sok, ez, ba ja, trikitilaretzuk etiketautaz euskaten, ez. E, Era batea, ozean, baten gustokoa zana, ozea, baten gustokoa bat gustokoa galima bestea beste ezin zan gustokoa izan, ez? Eta, Eta hoi, ja, txikitatik ikusiz, azkenen, pes, en, ez dakit, hau hona da eta bestea txarra, ba, baita bildur pixka sartzen dizu, zerrein bardezun gero zukez, zerti nahi bik guztan entzat, edo tartekoa, edo beste instrumentu batekin zaita. Eta ja, mundu hontan e, hain txikide dela, eta alkarri harrik botatzen, harrik, bueno, o, gravilea botatzen, en... Garen hontan, ez edizuna, puh, nizertako sartu da nahi marroi hontan, zedik, zedik, jobardie alde guztitatik, ez? Ja, garri panderoak inez grabatzeatik, ez? Ja, ausi dezu, ez, ez, Eta, bai, bildur bilur piskiat emateizu, horrek, eta gero baita, ez ja, baino, nik zerri martetuz, azkenen, naidet, Urteotan ikusi detena gauza garbi egin zez, ezken taldea hundi jo, baten jotzeatoko zait, beste talde baten e, pues, baita. Eta, eta ikusi detzeko ostatzen den talde bat moitzea, en, ze arazo hitun, ze, ze presupuesto hitun, baita biablea da no ez. Festa giroko zerbait jik emazu, aukera guko zu, zetik guztitan dare festak, eta festatan diru agastatzea gaueko musikako, ez dago eskrupuloik. Baina, kulturetxeaten, ba, oita marlaunentzako aktivitate bat, en, bosteun europatzea da, lapu, osea, zea ez, ba, dirue botatzea ez, eta garo, esatzen pues, dut, niz ze formatoin bardet. Gaur egunen trikitizaz, kalen, erdinaz erdinazkauta daun, jendeai, ze akutsi ibardionik, ze, ze produktu eskaini ibardiot, interes minimo atzeeteko. Osea, bai, zure launen jungo de bain, kompromisoz, ez? Baina bestela, zer egin mardezu, zer horri guztua gehitzeko eta pixkiatuak, ez? Da hor urteak pasatzen dira, zen ez, bua, horbe ez zer egin, <laughs> disfruta plazan, zera, ranchera joz, eho beste musika estiloa joz, eta bizi momentue, eta ez sartu marroietan, ez? Eo, Baina, ahiatzean beguntua, ediz estatu datutak honen izenetan, bronka gota didean. Zaitkezu, disko bat eskutan euki beha. Zaitkezu, honea ez etorri diskoi gabe, esan beha. Eta bai, han naizela, han gu ibiligean zonan, aneo, azkenen, bi, bi giro ez zautu ditut, ez? bat euskal mundutik, bat, euskal etxe ingurutik eta hola, Eta beste bat, ba, kaleko musika, bai, pues, en, bai? musika oso, ba, old time musika, kaleko zean eta ikusi nun formato txikiak betetzen zila. Osea, ikusten nun hau da presio egabeko zerbait, egiten da xumea da, baina bestezu behar eser, ezer en, ez zu praka ginun, en, dago zu gezurri, dago zu dena Show bat birtuarrik en eta oi ikusi nunen gehi kanpoako kanpon pues se arrera edukizun en jotzenunak edo zingo zagotzen ulare arrera ona zeuken zoten jova ba, ostras honek pues, bai bultzatzeitela pues, dauzketen hor pues abestitxo batzu piskanak ainda pues es disko batea ja, joteatik di, abestiak gei dain Etorri horri die, bizka ezeitea pentsauta, abesti horiek. Eta zaten jake hordaren, pues, zegatik ez, ba, formato bat, xumea, bilau, eta zean ez? Ba, pixkat hortik anima honitzen, eta inkluso pentsauez, ez aurkeztea hemen. Pentsa. Zaten duzatik, pen nere buruntzen, ba, grabatuko eta etxen, grabadora batekin, de hecho, sonioak, danak grabatu nilun, etxen grabadora gero, pues, sonidoa alakoa zan, eta Freddy, Ekoieja bat eman zinda, beste erabatea grabo nun, ez? Baina horri kusinun, ostra, ba, bueno, prez, ez det presentauko, baina grabatu bar det, piezaok hemen jarri bar ditut, pues nik ukeleleakin lanuta, era bat, pixkiat era simple baten, baino eskatzen diatenen festival bateako edo zean da beste, bintzet hau nerea da, ez? Ez di desamar, zeho bar det, ez? Ba, tapia teleturia, gozategi, ez? Ba, zerbait jogitza zurea, ez? Eta hortik, hortik, pues, arranka honun, ba, esaten grau, bimardiat, eta euki, baita, nere bizin, ez, hemen dit, ber, berroi urtea, balima naiz, ba, esatea da hau, bi miliata emeletzin, ega ze grau honun. Sortze prozesua? Polita? Sortze, e, barruak, e, sentitzen du, zer baite sortu nahi duela? existitzen beste hori, hau da, bestenak jotzea ondo dago, besten multak eta jotzea ondo dago, e, taldean e, e, improvisatzea ondo dago, baina barruak sentitzen du, denek akaso dute sentitiko, baina ezer ez dagoen horretan zerbait sortzea zuretik. Ja, eskei oso curiosa zeditako ez claro, ni eztauke de esperientzik en ez da, ez dek, beste jende batek dauken eta ez, da, ez musika maian, era, osea, baina Nik adbidez abesti batzuk konposatzekoan erabatean oan, eta horre bultza dit, abesti eitxeak, ezke ez ditu esan bueno, abesti hati ez ez. hasita eta soinokin aizeala, alo baten, pues, zaren momentu, ez ki, temperaturan arabera, ez, es, esan nahi zut, ba, astentzia sortzen eta derrepente, pues, pues, gaina bultzatzei zua, ez tra, pues honi bultat gehiago, mamar diot, ez. Baina beste eka sobat zuten mekanikotiki etorri zaitu behar, da hori esan behar da, baita eskotan trikitixan, oi da, baita jartzen zeala aztertzen mm. instrumentue gauzak bilatzen, da zean, ez dala ateratzen dala baina bai abesti batzuk baina mekanikok egin zaitu, eta mekanikok egin zaitu ba, trikitixak ema, dauzken aukeratan gauzak berri bat bilau eta ahi ba, eta Osean, sortzeko beharra zaparte, ose beharra ez neuken momentu baten, igual zati bat ata da ez. Eta da, porque ornaiela bila, zen, pues atera da, ez. Baina bai abesti batzuk, e, gaina, pues, bi esateko e, armuño bat eta armuño bi, abesti horiek bai neonik zan lehenengo aldie, sentitun nitzela, jode, pues, abestik eitea jun nitzan, Sati eta gaina hoi buru neukita Bala, Gaina justu, nola ematen dute hietatan da rekordatorio antzeko zen. Pues hoy, Atemarkoan neukela ola, zen, eta gaina nahiko berriezan zea, eh pues eh ilsala eta hoi pieza horik bai egin ditula bean pentsauta eta nentsat zen lehenengo ba, hola biska sentimentuekin bilatzen nula Abestik eta. Gero beste batzuk etorri die, ba ez dakit. Ba, etza sare umore txarren edaukezu burun korapilo handiad eta zare hor desagogatzen da de repente, astentzia gauza berria sortzen eta olatatzen da, ez? Eta eta gero jotzen dezun ero momentu akordatzen zaez. Oso gauza berezie da, ez dakiten. Ni lengon aurkezten eta eta gauzatzuk etortzentsazu 100 hortan nuntzeren zenbat arki zeon, esketan, <laughs> bai, kuriosoa. Oidan ere, nik bizi izan detena, eta beste batek esango behar dula, ez daik, udazkena izan, da, en, humedadea, iruro oieti bera, ez? ez <hieres> Armuñoren kasuan, e, bera buruan zenuen, bera biotzen zenuen, aurrean zenuen, berari sortu zenion, e, berari eskenia, omen bat, e, beste kantuetan, ze kantua bekestute, itzik, e, kantu bidez, Eh, enekok en zerbait esan nahi du. Kanto iba dute beren titulua. Eh, nola asmatzen da hori? Auda, zerkati da bat Ardobeltza? da, bai. Eske, bea, baku, en leskeletraik ez da unen, ez? Desuna, dezaket, de, bua, en, ez da ezuna Nico en Criston explicazio ademandezak de, ez dakit, ez? Ba, nagonen ez kit, Ez en baino bai da la curioso, Ez da, ez da letraik baino nik abesti batzuk eitekon sentimentu da neugen barrun que esplikatzen explikatzen bad o ezbait explikatzen hoyor daola, bai? Mm -hmm. Gauzatuz explikatu ditzazket bestatuz bez. Bestatuz explikatu ta jendeak zuzenuke ulertuko, eta zaketena baina zuzenuke ulertuko ta hor ba, usten da bakoitzak pentsa dezala titulu hortatita, musika hortatik, bere bere pelikula indazala, ez? Baino Ardobeltza adibidez, ez? En Ardobeltza bestie en pues a bestie un jaialdi bateako, deitu ziatela jaialdi bateo zen. Ba momentun en pues gusto ilusionatuta, pues jaialdi hortati deitu ziatelako, ez? Esena izu desan, joe, pues e onda ese onda horren primera linea deitzea, da, ez? Ba itzu motivatu ta zen da, ba ein berdia ta berri bat. Nere abesti bat jogarria da, eta, ez? Eta derrepente, pues, abesti egin da zehola, pues, etortzen txazua Amerikar bat, abesti ikasi nahi dula bain joagin, eta ze izen du, da, ez da hogei zenik da. Nola ez, et? Pues, ni jarriko diot. Bale, zein da, ardobeltza. Eta, <risa> bale, eta pues, ardobeltza, ariat judikau, eta olako kasu badare, ez. bakoitzek bere sentidu bat bauke, baina, balbatzuk esplikable di, eta bestek ez, ez? E, baiz, e, izantzitxeken ez baina didez da, ez, ez, ez, ez ez, bostadiz garbi dago enekok ez ez esan nahi dula zerbaiti ja, bai, bai, bai, bai, bai da, justu hantxe esan, os, esplikatzen nahi nintzen Amerikar bat e, banjoakin e, zautu nun eta ukera ukideta arekin, ba, bueno bi, en, bai, pues, bueno hauza atzuk, harri-garrik bizitzea eta eta sementemento atzuk ba estagit denbora gutxin oso konzentratu ez? da eta bueno, pues, bea Euskal Herria etorri hiru aldiz etorri da. Etan pues etxe ingurua edo zean mintzat eta vera Lucas Hicks, Lucas Hicks, bai? Eta bueno, pues en asko interesatzenzan euskera liburu ez, osea, hizkuntza txikiak, euskaldunak, historia, ezanola. Eta Asko gustantzen dien, ba ez dakit, bai, igual de en zuten investitateekin ni euskera dela ta askotan datzen dio. Ez ez, ez, ez, ez, ez. Ola tipiko, ez? ez, ez, ez, ez. Eta bueno, bai marabilla uta eh, diozu horregin da. Beti at, beak ja zon, igual, ba, ez? Or, Zeinek ordaintzen dut da. Oso esangoratu izan zen, gero bizi izan deun, e, mm, ez dakit, pues, e, um, demora motxontan ez, zoritxarrez jaztau gukin. Eta, eta, bai, pues, en, abesti hau bai behai dedikauta izan zala, piskerat, guztu baina abesti egin nunen, oindio gugarten zeien, baina ja burrukan zeien, ez, en, gaixotasunekin. Eta hortiet etorri izan, piskerat, bean... Pues saldi estrella Euskaraz, bat lotu nun bat azkenen beha egin dagoa estiatekin. Ama bikantu, eneko dorron aurkezten du agirre lana. Bai. Eneko dorron soro izkitsikiz eta agirre titulu handitan. Bai, ba, azkenen <laughs> bai, gaina hoi pixkiat, joe, bai, izu, azkenen mila uelta ematitua astentzeanetik ideak dana aldatzen joten die eta zen Bueno, zerbai ja Imarra aspaldi izan beti pentsatzen, ba azkenen Tokyo uztitan galdetzi zuela Dorronsoro, Dorronsoro, no, e, galdetuez ja izen e, Dorronsoro o eneko Dorronsoro, ez? Agirre ino geziten, ez? Eneko Dorronsoro Aguirre ino gezit deitzen, ez? Ze horreke bultzatzen du hortazetik zure rede sozialetan, osea sare sozialetan da, ba beste zu jartzen, ez? Ba, ez dakit. Hor lan bate baga go baita, ez? Baino ñori gustenun pues azkenen gabeziat esan azkenen lan gehiena egiten duna azkenen ikutu neutzen dela, ez? Eta, eta horre nahi nuen nun piskiatzen. Bagerri asmoa berez ohi baino lenaukoa san, no lan no da xumea etgen grabatu arnun nik dana. Eta, zean, pues trikitilarin formato zehai es ba tapia taleturia, eh la hatalan dakanda, ez? Eh imuntsota beloki, pues jarri nahi nun Dorronsoro eta Girre. Ez. Baino claro, gero aldatu zen, ba Freddy grabatu bar detela eta da beste esaten, jo, orain jende pentsago Freddy agirre dala. Ez? azkenean ez, eh, azaltzen da trickit eta tekladu bat eta hor ja trastoka ointzin fisika idea. Eta esanuen, pues, pues tituloa. Eta hor ja bai bere oraindi gar, garbigo azaltzen dala, ez? Zergatik? Eh, disco plaza aterako da. Eh, ez dago noiz, esanete eskuratzeko moduan eh jarriko duenekok, eta izango da aukera gero, e, donaiko lukenekok mugitu ez da, e, kulturretxe, kulturzale horietara eta aukera balego, e, bueno, eskeni ez da, herri ezberdin egitea herritar hor hori? Asmoa hori izan daiteke? Bai, bueno, asierako asmoa, nola zen, ni guzte baino txukunago edo da, ez? Ba, Fredi neskue sartu dalako, batez e? Baina, asierako proiektu ez zanoi. Zatik nun, azkenen grabatu garen zerbait, kanpora behi da, pui, aukera eukitzeko, egunen baten, ez, ba, zati hemen ez tetelako ikusten produktu, nik asieran neuken produktu hoi, mm, inork eosiz, ezak nire. Salgarria in? du, bai, ez. Bai. Eta gaina defendatze gore, ez nuen ikusten ere burue hor, ez dakit, ez nintzen ikusten hor, ez. Baina, ne ustez naiko txukun geitu dan gaus bada gausa m nobedosoan esango nuke esanaitute zeatik en bueno melódiques 10 die... hasta guk lehengo abesti 200 ez dauka ze ikusik ez esanaitute ikasi itugun eta gero pues en sartzen bueno, du e a ba, piano Rhodes bat da berezi bat en bueno 630 garrena markadako pues bat ba, bere oso oso berezi bat ematen diola, o sea. Eta claro, gauza da, orain gehitu diala. Ba, o sea, den un, joder, va, ne kontzertutan bakarrik hasiera mentze, kontzertutan saltzea, o sea, ez jartzea errin eh, jendea konpromiso zeostegatik eta izan. Eta batez ere baita lehenengo kontzertutan lehenengo jendea juntzitzen zi, jakin gabe, mm -hmm. zebi hau hartzen, ez. Zer, dinetzat, era bat zan, gero bizi guztin, bizi guztin. Pese, urten behin jarri barbali madure zede hoi, momentu hortaz rekordatzeko, eta ja oso ezberdin eda, balorazioa zugeman dezakezuna di, musika batio, disko batio. Zer, atik, nehi hori gertatuz da, toki batea jun, eta entzun gabeko zerbait, pum, Osea, en, emateizun xokak, gero diskoi entzuten dezunero, hoi akordatzen zez, da alderantzizko prozesu hoi guztatzen zat. Bagarrik gaur egunen imposiblea da, hola eitia denaz, etik azkenen ja izaizkit, oi, nondauz altzen, nondauz altzen, nondauz da, beste... Bueno, hasierakoi lortu dut ez, ba, leheneko bi kontzertu garte, jendeak aneosi du, kontzertun, Baina junbar da entzungabe, abestik. Bueno, menos gaur joetena, eta gero igual jarriko duen bat, ez? Baina, hoi nahi nun pixka albortu eta hortik hasi da, ez? Gero, bai, saltzen jarriko ditut. Zerati, azkenen, eskari ni uste baina hundi goda dau. En, ba, laun artetik, eta ez ari laun artetik, eh? Aina. Eta, eta gero kontzertuk, ba, azkenen, ikusi dugu. Z-formato dan, hau ez da tabernako formado, formato bat Bi hau guardezu publikoa justu expresamente hortara dijonaz, zure kontzertu ikustea Bestela galdu dezake bai publikok eta bai guk, en, bai xarma eta dana ez Eta bai en, denborak eta agendak guzten diumitartan eta eskariek Eskariek iristen bazai gubintzat Gustauko litzea duke, ba, kontzertu siume hau, ba, iskia, toki txikita eta berezitan ematea ez. azkenen ja gehiegi -ge izango zen, baino... Baino, bueno, adidez, nire... Ez dakit oso oso ilusioa hundi egin gozintokie, behaiek ba, deitu deat ez, igartzan joko degu Agustun Bukaeran. Da, da toki marabiosu bat, netzate, toki perfecto bat e, gu geimardeu nahi dago tabe alegreitzagaina zu promocionatu eta izango oso polite oso polite eta bueno hoy ja el top hartuta bezala pues sei auko sai saiunaideumentzat egiten ditugun kontzertuk x ez dakigula zen bat zeti azkenen bioke daukogun agendaekin ba egiten dugu xarma biukitzea eta joeten dana pues isiltasun hortan gozatzea azkenen koneksioi ez yes? zeti azkenen taberna bat edo barran balimatu eta musika formatue hortako eta azkenen galtzen du bai publikok eta bai mm -hmm. urtariak e, ogeita bost, San Gregorioko e, Josemiel Barandiaran e, museoa e, tope beteta, aurrean e, irurogeita mar lagun e, musika sortzen eta eskaintzen eta oparitzen e, Fredi Pelaez eta eneko doron bukatzen da kontzertoa, musika saioa, eta esaten dizu Fredik? Haupai edo zesan zizun? Bai, bai, bai esan asko goza, gozatu bai. Daoin ez zato oso, oso berezia, zedi azkenen, etorri dan bezala oire, zetik, izango aliz, nik eskatu joten gauz bat hola zelamainoa. Niko nitzan grabatzea, en estudiora, nere parafernaliakin, gitarra gukelele, zeneza, berzea, eta zanemendi, derrepente, entzut zilunga bestik, ikeragarri guztautzitzaion, eta asizan jotzen bere eskudoiekin, eta hortik, Ba, konzertu bukaeran, bukau, eta beak esatea benetan goza hoin diat, eh? osean goza batek, eta hori lehenengoa izan da, Ma, gero ja, pixkiat musika barneratzen deunen da, zean, azkenen koneksioa ondikoa da, ez? Eta hoi, netzat, importantea izan da, zetik, azkenen, ez dakit esan. izan, ni estudio egeztagoet musikan, beak ikeragarri, beak beste mundu baten dago, beste orbita baten dago, Eta tipo batek esatea, ze kanta polikiek, eta disfruta disfrutau ikendet, kantauetan teklatu esartzea, oso polik egin ez. Osea, urrungo unen, ohen dio, balora, ez, balora ezin, esan ez dut. Momentu nesate dizu gehitzentzea, baino baina... Gero, aste batea kontuatzen zea. Urtarrilaren ogeita gusteko joan zen, martxokoa etorriko da... E Guk gutxokorik izango dekaitz, martxokoan... Otxaiaren hoitazortzien. Bai, hoi da. Bai, otxaiaren... Bai, ia martxoa. Eh? Bai, bai otxaiaren hoitazortzin... Ba, toki beren, hei, eh, mardet, museon... baita toki txikie, da zen, baina eski gortara nola bat zen, Ba, toki beren, gaina museoko gerreztasun guztik emandizki gute. Udalake bai. Eta... Eta, bueno, pues... Ja ez dutzen deun... Bez? Toki bat, ja aurrekoa ondoa hau hainbeste tatzen ba izangoa zoragarri. Gozatu, e, tartean beste aukerarik sortzen ez bada abustuan meintzate igartzan izangoara, eta tartean e, gaurko saioan zungo dugu, baineta berriro jarriko dugu, baineta berriro. E, eskerrik asko bizitaren gatik, e, logitzune beraztegita eneko dorronzoro, e, Euskadi entzun bazen, segure irratian entzun behar dugu. No ski, no ski. Bai, Gaba, bai, bai. Gabarni. Hoi da, bai. E, ez takite zergatik galdetu behari dagoen. E, ura toki zoragarria da. Bai, Kantu bat mereciduen toki zoragarria. Bai, igual tokia zoragarrikoa, igual kanta baino, baino bueno, lotura duke. Ba, Sobilotsego, Abeslari eta Biok junginan turra gustea Iruñatik abiltuta bizikletas. I gurek soinu ta gitarrak parrilan hartuta eta Pues, Turmal eta ziklistak eh, ahiatzeko edun bat falta zala eta gabar nira, joan ginen. Eta, han izan zen lehenengo aldi, abesti hau joniola pertsona bati, eta zan errekka ondoen toki marabilloso baten, eta, eta ba, ba, bera hi joni hon lehenengo aldiz, han? eta bere kritika oso zuzena da. Eta bi bildurrez eta San Martin eta ikerari gusto ditzeion, ez? De golpe hasitzean esan diz, baina ze politen, no oslege, eta enun espero bere bere iritzio izatea zetik are pentsatzen duna esate Eta, pues bueno, fisika lotura emani on horri, ez? Ba da. Pues emantzin baita punch bat, ba, grabatzeko baita, ez? Horreke. mila mila esker. Eh, bixita honengatik, eh zuzenean kantua jotzegatik, hitzabengatik, e, ibilbide paso honengatik eta behon deizula, eneko. E, sortu dezun, e, ez da huez hau baino, bikin bat entzun dugu nortatik, susmadezakegu lan bikaina egin dezula, eta izan da dia, beste pauso batzuen, ibilbide asira politu bat. Ba, mia, mia eskertzatik, e, oindela, ogeita, bost urteo izango nintzen, ni hemen azkenako aldiz, en esegura irratin, elkarrizketa iten. Ni uste gaur gehi goda nula, ez? E, ja, base pixkeat gehi xaure badukulako, baina go, gozamena izan da, maia hontako elkarrizketa guetzea. Besarka destu bat, gabarni, eh? Eneko dorron soro, agirre. Mm. Kodorron suru agirre, eh? segipista. Datorna estean gehiago entzule. Goiatz, labantibarrekin hori eh, zen dena. Liburuari errepasa ingo diogu. Bitartean ondo ondo izan da izan zorion txu. Aio.